CRM Linea Sport, in linea con lo sport. Un buon pomeriggio a tutti voi da CRM Linea Sport, da Santi Genovese al microfono come sempre per questo appuntamento ormai consueto da qualche settimana con lo sport, con le notizie sportive, con le interviste e con le curiosità che riguardano questo, eh, questo mondo eh, bellissimo del, dello sport e allora eccoci qua dicevo intanto iniziamo subito con il salutare e ringraziare i nostri sponsor che sono sempre presenti nella nostra trasmissione cominciamo con la Globat Viaggi di via Portosalvo 54 a Cefalù Betty di scommesse Online in via Pintorno 15 a Cefalù e ancora Mondo Moto, vendite ricambi moto, auto e in via Roma 126 a Cefalù in questo periodo eh, vi ricorda le offerte sulle batterie per le auto e per i mezzi pesanti dunque se dovete cambiare la vostra eh, batteria la, la vostra auto al vostro mezzo ecco questo è il momento opportuno per farlo e grazie anche a questa promozione che vi offre Mondo Moto eh, a Cefalù in via Roma 127 allora iniziamo subito questo nostro appuntamento un po' con quello che sarà il sommario di oggi eh, sommario che riguarda sempre il calcio con la promozione eh, poi ancora eh, promozione terza categoria eh, il basket eh, parleremo anche di un avvenimento che ieri c'è stato a Cefalù del eh, un avvenimento di Serie A2 per quanto riguarda il basket con il Barcellona che eh, ha giocato qui contro il Verona ne parleremo poi con un, anche con un ospite l'addetto stampa del Barcellona eh, basket eh, praticamente eh, che sarà in diretta al telefono con noi un avvenimento molto bello di cui parleremo eh, fra, eh, fra poco eh, poi ancora eh, volley con eh, il Cefalù Costa Verde Cefalù campionato di serie C2 e ancora calcio a 5 che sta andando eh, campionato di serie B2 scusate e ancora calcio a 5 dicevo con la Real Simegas e poi ancora eh, praticamente avremo tante altre curiosità allora intanto eh, questo è il sommario del nostro appuntamento di oggi e come sempre prima di partire con la carrellata di risultati notizie, eh, ripeto ancora una volta eh, curiosità varie noi eh, diamo per un attimo la linea alla regia e subito dopo rientreremo in studio per eh, cominciare la nostra trasmissione Mentre distratta la notizia di noi due Dicono che mi servirà Se non uccide, fortifica Mentre passa distratta la tua voce alla TV dla radio il telefono Risuonerà il tuo avc Sei qua, ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Tra il balcone il citofono, ti dedico. Tutto il silenzio andoli addosso, levigato la tua assenza solo con le mie braccia e più mi vorrai. Ed eccoci tornati nuovamente in studio, allora iniziamo subito a parlare di calcio, parliamo con eh, la squadra cefaludese della giovanile cefalù che ieri non ha disputato la sua partita, ieri domenica non ha disputato la sua partita in quanto praticamente eh, il campo del Sant'Agata dove era impegnato non, non era praticabile, dunque è stata, non, non è stata disputata, è stata rinviata questa eh, partita eh, della eh, formazione cefaludese. Eh, formazione cefalotese che comunque eh, mantiene il terzo posto in classifica ma diamo, diamo un'occhiata un po' a tutti questi, quelli che sono stati i risultati di ieri per quanto riguarda di ieri, di domenica eh, praticamente facendo il programma martedì ecco viene sempre da dire ieri insomma eh, di domenica ecco. allora cominciamo subito con la vittoria in trasferta della Spada Spadaforese sul Cus Palermo per 1-0 anche eh, 1-0 il risultato fra Ciappazzi e Rocca di Capitano Leone, eh, questa è una um, diciamo, buona notizia per la squadra cefalunese in quanto eh, la capolista dunque ha perso contro il Ciapazzi. Eh, poi Collesano Mamertina 1-1, Delfini, e eh, Cuore, Milazzo 1-1, vittoria del Patti sul comprensorio per 2-1. Eh, ancora il Monte Maggiore che vince eh, fuori casa per 3-1 sul Real Calcio. Dicevamo Sant'Agata Cefalù non disputata. e poi Eh, infine Igea Virtus che vince eh, col Torre Grotta per 3-1 fuori casa, Torre Grotta fra l'altro che eh, mercoledì 20 sarà impegnata qui a Cefalù per quanto riguarda il turno infrasettimanale che disputerà il campionato appunto di promozione eh, infatti mercoledì 20 alle ore 15 al campo eh, di Santa Barbara eh, appunto la giovane Cefalù sarà impegnata contro il Torre Grotta. Eh, Torre Grotta che in classifica è Nella parte bassa della classifica con i suoi 25 punti, ma andiamo a dare un'occhiata a questa classifica che vede al comando: Rocca di Cabriolone con 53 punti. Gia Virtus 50, Cefalù 46, Milazzo 45, Spadaforese 44, Montevaggiore 38, Ciappazzi 32, Mamertina 29, Real Calcio 26, Cus Palermo e Torre Grotta 25, Delfini 23, Sant'Agata 21, Collesano 14, e poi ancora comprensorio e comprensori al 12 e infine chiude il fanalino di coda che è il patti con 11 punti dunque eh, la squadra eh, della giovanile Cefalù eh, mh, ripeto eh, mh, non ha giocato eh, domenica per impraticabilità di campo dunque domani eh, mercoledì 20 eh, mh, febbraio eh, affronterà al, al campo di Santa Barbara il Torregrotta e speriamo bene, mh, soprattutto in una vittoria della squadra cefaludese eh, per mh, consolidare e confermare questo eh, fino adesso terzo posto, ma eh, chiaramente ehm, l'impresa sarebbe quella poi di agganciare il secondo posto eh, dove eh, si trova l'Igea Virtus, Igea Virtus comunque che eh, continua eh, il suo campionato eh, praticamente vincendo, di conseguenza vedremo un po' come eh, finirà questa lotta, premesso che eh, il Rocca di Ghebreone ormai eh, dovrebbe essere imprendibile. Eh, noi la settimana scorsa a avere qua il Mister del giovanile Cefalù poi per motivi di <ride> del brutto tempo e la eh, fuori Cefalù non, non ha fatto in tempo comunque questo oggi invece sta sicuramente preparando la partita di domani di conseguenza lo avremo nelle prossime eh, settimane proprio qua eh, ai nostri microfoni eh, ripeto questi già Virtus che poi fra l'altro eh, domenica ha vinto eh, proprio sul campo di Torre Grotta comunque eh, poi quando avremo noi Mister Minutella qui ai microfoni vedremo se l'obiettivo sarà quello quantomeno di agganciare il secondo posto in classifica o se ci sono le velleità per una possibile ehm, possibile aggancio alla vetta della classifica, ripeto che è guidata dalla Rocca di Caprileone bene, adesso uno sguardo un occhio alla, alla nostra nuova società, nelle prime trasmissioni che abbiamo fatto abbiamo parlato eh, con eh, Filippo Serio, uno dei dirigenti di questa eh, Proloco Sant'Ambrogio, eh, Proloco Sant che pian pianino si è un po' eh, formata che ha completato i quadri che finalmente si può definire veramente una squadra impegnata nel campo di terza categoria domenica Dell'ultima partita di campionato è riuscita a fermare la capolista Marineo sul 0-0 eh, giocando appunto in casa il, la Prologo di Sant'Ambrogio comunque finalmente parlando con i dirigenti eh, sono eh, soddisfatti eh, dell'andamento della squadra e soprattutto ecco finalmente possono prendersi qualche bella soddisfazione come quella appunto di eh, riuscire a fermare la capolista Marineo bene noi per quanto riguarda momentaneamente il con il calcio abbiamo concluso questa prima parentesi di conseguenza adesso ehm, andiamo eh, a dare un'occhiata per quanto riguarda il campionato di basket eh, per quanto riguarda Cefalù, basket e Zannella eh, ieri eh, la squadra del, di Totò Marsala del presidentissimo Totò Marsala che abbiamo ascoltato eh, sia qui che eh, al telefono dopo la sconfitta eh, della scorsa settimana ieri la squadra della Cefalú Zannella Basket ha riposato, e questo ha fatto sì che praticamente è stata raggiunta in classifica eh, dall'Aquila. Eh, ma comunque, eh, chiaramente, ancora il campionato è lungo. E come diceva lo stesso presidente Toto Marsala, ce la giocheremo fino alla fine eh, con ehm, la velleità di poter raggiungere questa eh, benedetta eh, promozione. Diamo, andiamo a dare un'occhiata a quella che è la classifica. Eh, di questo di questo campionato di Serie C2 maschile eh, siamo alla sesta giornata di ritorno dunque i risultati Alcamo Messina 76 a 27 eh, Mi Aquila 54 a 78 ecco l'Aquila ha vinto fuori casa con un margine ma come diceva Totò ci sono delle squadre veramente attrezzate e eh, di categoria superiore in questo campionato poi ancora Trapani Paceco 67 67 a 73 eh, Green Agatir 85 a 52 Mazzara eh, ASD Castellammare 94 a 50 come vedete eh, ci sono punteggi con scarti eh, veramente alti in classifica come dicevo prima l'Aquila grazie alla giornata di riposo della squadra di Cefalù è riuscita ad agganciare eh, a, appunto, la squadra cefalutese a 28 punti in testa alla classifica eh, erano 4 i punti di, di distacco diciamo due settimane fa, poi la sconfitta eh, immeritata, come ha detto lo stesso Presidente Otto Marsala qui ai nostri microfoni, ehm, ha fatto sì che fra la sconfitta e la giornata di riposo l'Aquila eh, è riuscita a recuperare i quattro punti di svantaggio che aveva in classifica e dunque ha agganciato la nostra squadra cefaludese. Per quanto riguarda il Mazzara adesso si trova a soli due punti, a 26 punti e poi seguono tutti gli altri, Green Agatirlo 16, Paceco 14, Alcamo 12, Trapani Mia eh, 10, asd 4, School Messina 0 punti. E allora eh, dunque ci fermiamo ancora una volta eh, chiaramente, poi ritorneremo a parlare di basket. Anche perché, come detto e annunciato, parleremo eh, di un avvenimento che c'è stato domenica qui a Cefalù, al palazzetto eh, Marzio Tricoli di, eh, di Ogliastrillo, dove è stata è stata una partita di Serie 2, del, di Lega 2, di basket, eh, in quanto il Barcellona, avendo il campo squalificato, giocherà eh, le prossime due partite interne, mh, praticamente a Cefalù. Una l'ha disputata eh, domenica contro il Verona, ma ne parleremo poi insieme al nostro ospite. Musica. Anche se questa sera un senso non ce l'ha Voglio trovare un senso a questa vita Anche se questa vita un senso non ce l'ha Voglio trovare un senso a questa storia Questa storia un se senso Questa situazione un senso non ce l'ha Voglio trovare un senso a questa condizione że Ancora in studio, e mi avete lasciato da solo, adesso mi ritroverete in compagnia. Abbiamo parlato fino adesso... Eh, di calcio e di basket abbiamo detto che la eh, promozione domenica non ha giocato in quanto praticamente ecco vedete già al, accanto a me l'ospite della, della, della giornata di oggi eh, questo è uno spazio eh, praticamente che noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione quando abbiamo iniziato che ogni settimana ci occuperemo chiaramente parleremo delle squadre eh, cefalutesi ma eh, ci occuperemo anche de delle squadre che eh, del circondario questo caso, questa settimana parleremo dell'asca di calcio con eh, un personaggio conosciuto a Cefalù alla grande perché Peppe oltre che giocatore, allenatore dirigente è stato tutto nel, nel calcio cefaludese ma non soltanto nel calcio cefaludese perché poi andiamo, andiamo a vedere un attimino eh, quello che è stato un po' la carriera di Peppe ed è un peccato che non abbia fatto eh, qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto, comunque lo presentiamo subito, eh, grazie Giuseppe di essere oggi grazie. qua Eh, con noi, dunque con Giuseppe oggi affronteremo un po' quello che è il problema delle, delle piccole società anche perché eh, giustamente tu eh, adesso ci presenterai la tua squadra, tu sei il eh, mister eh, dell'Ascari che disputa il campionato di eh, seconda categoria, seconda categoria e, e con tutti i problemi praticamente economici e problemi eh, anche di strutture che, eh, che hanno queste eh, piccole società eh, che eh, purtroppo non hanno grandi, grandi eh, diciamo, prospettive economiche e anche strutturali. Noi abbiamo parlato con la Proloco di Sant'Ambrogio che inizia questa avventura nuovamente, Sant'Ambrogio l'abbiamo eh, visto e rivisto tante volte, mette su una squadra poi magari giustamente per mancanza di fondi, ecco, eh, come si suol dire, eh, nasce eh, e muore eh, praticamente la società. Noi auguriamo a questa nuova società, al prologo di Sant'Ambrogio eh, di continuare questo percorso, ma eh, penso che ci siano dei dirigenti seri che eh, diciamo, possono continuare. Ecco, parliamo di questo Lascari, presentiamo questo Lascari. Io Santi, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarti a te e tutta la redazione del CRM perché attraverso questo nuovo programma sportivo si dà la possibilità diciamo, a tutte quelle associazioni sportive diciamo, che hanno poca visibilità di avere diciamo, la possibilità di essere. Diciamo, messi in mostra per cercare di diciamo, rappresentare alla città eh, sia di Cefalu che anche diciamo, del comprensore delle Madonie visto che CRM abbraccia l'intero territorio diciamo, di quelli che sono eh, diciamo, i progetti di queste realtà sportive eh, colgo anche l'occasione per, perché tu nel, nel, tuo, nel tuo ragionamento hai centrato diciamo, dei, dei tasti eh, dolenti ed importanti nello stesso tempo quello delle, delle strutture sportive Purtroppo anche l'asker in questo momento soffre diciamo, della, diciamo, di, di problemi di natura logistica, ecco, perché anche il nostro campo non, non è diciamo, un campo di, eh, diciamo, di grandi livelli, però la struttura, così per com'è, può diciamo in un, un, un domani se ci sarà la possibilità anche da parte dell'amministrazione o di attingere qualche finanziamento o l'amministrazione stessa come devo dirti la verità sta facendo in questo periodo cioè quello di investire nella struttura per cercare di quantomeno renderla agibile è già è una cosa importante perché okay, noi sappiamo alcuni problemi che viviamo a Cefalù di strutture inagibili e certamente dico questo delle strutture è, una delle difficoltà più importanti che riscontrano tutte le associazioni ma struttive. infatti io volevo dire questo Lascari ha una eh, struttura che eh, praticamente eh, messa a posto potrebbe essere veramente un, una bella struttura anche perché poi eh, anche come spazi, come grandezza ci siamo cioè praticamente eh, il campo di Lascari eh, bisognerebbe semplicemente rifarlo eh, in, un certa in una certa maniera anche dalla parte dietro eh, la porta eh, entrando praticamente Eh, lì potrebbero sorgere delle tribunette insomma potrebbe essere eh, lì ci vorrebbe un bel progetto per realizzare un piccolo gioiellino che speriamo il sindaco Abate <ride> eccoci se ci sta ascoltando no potrebbe... speriamo guarda, ti Scusami se ti interrompo, però eh, se ti ricordi nel, nel periodo in cui io sono stato assessore al Comune di Cefalù eh, ho avuto la possibilità di impegnarmi per lo sport della nostra città eh, ho avuto anche modo di riuscire a fare partecipare il Comune di Cefalù ad un, ad un bando, ad una gara, ad un finanziamento che prevedeva la ristrutturazione di tutti gli impianti sportivi eh, il Comune di Lascheri ha eh, nello stesso diciamo, finanziamento di cui ha partecipato la città di Cefalù ha partecipato anche il comune di Lascari e devo dirti che in questo momento il comune di Lascari è il primo comune diciamo, in gradatoria perché la struttura prevede anche eh, la, la pista dell'atletica eh, dell ed è un punteggio non notevole nell'andare poi a... Ma anche perché eh, il, il, il, il, diciamo, lo stadio, il campo sportivo di Lascari eh, si addice eh, al fatto di, eh, della, della, della, della costruzione di una, di una pista di atletica leggera, anche perché ha lo spazio, ha gli spazi a differenza del Santa Barbara, dove praticamente questi spazi oggi non ci sono più non si può, invece mh, al contrario appunto del Santa Barbara il, eh, lo, il campo di Lascari ha anche questo spazio per poter realizzare questa, questa struttura eh, allora dicevamo eh, il comune di Lascari in questo momento è in testa, a queste... in, testa in questa gradatoria per aggiudicarsi per il finanziamento per la ristrutturazione della struttura Lascari, Eccomi. polisportiva Lascari <ride> È un progetto che nasce prima diciamo, nella, nelle mie idee, nella mia mente e poi l'ho prospettato alla dirigenza nella persona di Michele Polizzotto. Il progetto prevedeva, diciamo, quanto io vedevo l'Ascari geograficamente a centro delle Madonie e volevo creare, come ho intenzione di creare, un polo sportivo che abbracciasse tutto l'intero Interland. Ma l'idea era quella che io dovevo diciamo, avere all'interno di questa società una figura dirigenziale. Poi, a inizio, diciamo, quasi inizio campionato nel mese di giugno, eh, abbiamo, ho convinto la società a fare il, il ripescaggio in seconda categoria, eh, il Lascari ha, ha ottenuto il punteggio necessario per... Eh, Per essere, per essere ripescata e siamo stati ripescati in seconda categoria. A quel punto la dirigenza in seconda categoria mi cominciò ad invitare diciamo, proposte diciamo, di fare l'allenatore di Anche convincermi di la, la mia esperienza. Per, ecco. E eh, devo dirti che inizialmente mi ero un po' scoraggiato, Carosanti, perché all'Ascari, sì, negli anni si è fatto sport, si è fatto calcio, però in maniera molto, molto dilettantistica. Io, che come tu hai bene ricordato a inizio, inizio trasmissione, ho avuto dei trascorsi sia professionistici che anche diciamo, semi professionali ricordiamo, ricordiamo sì, semi Marsala. sono stato in Marsala in C1, sono stato in interregionale qui a Cefalù, sono stato in interregionale a Sciacca ho fatto quasi 9 anni di eccellenza tra Cattanissetta Grotte, ho fatto un anno in C2 nel, cioè, sono, in cui... è tutta un'esperienza accumulata nel corso ho degli anni ho fatto anche un ritiro con il Palermo in Serie B ah, ho fatto due giorni all'inizio quando il Palermo vinse il campionato alla C1 andò in B E ho fatto i primi due giorni di ritiro con allenatore allora era Bartolo Mutti e poi l'indirizzo che quell'anno Bartolo Mutti voleva dare alla squadra e alla dirigenza era quella di creare una squadra di esperienza come primo anno in Serie B e, diciamo che i tre 4 quattro giocatori più rappresentativi e sia io che Pietro Accardi, Giannuso, Calaiò tutti mm. i giocatori che adesso giocano tra la Serie B e la Serie A E siamo stati diciamo costretti a diciamo siamo da, cioè, il Palermo, a scendere di categoria a scendere di categoria sì dico più che scendere di categoria il Palermo diciamo ha optato diciamo per dall'imprestito a del, a delle squadre di, di quell'anno a Cardi mi sembra che Eh, non fu dato in prestito e ha fatto il campionato con il Palermo Primavera uh -huh. io, Caleo e Gennusa siamo stati diciamo, dati in prestito ad un paio di squadre che... io in una squadra di, di Interregionale e questi, due, rag... e questi altri due giocatori in due squadre di, di C2 da lì poi eh, ci fu l'esperienza Cefalù uh -huh. l'anno dopo perché dopo che mi avevo fatto questa bellissima esperienza nei professionisti io ho sempre avuto un pallino per lo Santi e oggi te lo manifesto qui a te anche se molta gente ha detto lavori lo sanno io sogno una squadra delle madonie nei professionisti Eh beh, un sogno è come, come io che sogno un giorno di fare il Festival di Sanremo in Sicilia, insomma, Stesso uguale sogno, uguale. Comunque, adesso noi, fra un attimo, eh, poi continueremo a parlare anche del fattore tecnico, del, di quello che tu stai creando anche tecnicamente con i ragazzi, parleremo della squadra, perché appunto ripeto, questa, eh, oggi dedicheremo questo spazio alla, alla squadra di Lascari, alla polisportiva Lascari, grazie a. a Peppe che ci è venuto a trovare noi fra un attimo poi dalla regia io pregherei di fare eh, la telefonata parleremo con l'addetto stampa perché mh, caro Giuseppe a sono degli avvenimenti veramente belli come quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito domenica eh, praticamente eh, una partita di serie A2 di Lega 2 il Barcellona che è, è stato veramente per chi non c'era mi dispiace per chi non è stato al palazzetto Marzio Tricoli ma uno spettacolo da serie A cioè praticamente parliamo di professionismo, parliamo di atleti eh, di colore, parliamo di atleti eh, a livello nazionale eh, di professionisti. Ed è stato veramente oltre che oltre che dico uno spettacolo di pubblico c'è un pubblico eccezionale eh, quattro pullman di tifosi del Barcellona tifoseria organizzata, tutto perfetto eh, tribuna stampa cioè, devo dire che è stato veramente uno spettacolo, appena entravi dentro il palazzetto Marzio Tricoli mh, ti si affacciava una, una, una splendida immagine eh, di quello che era quella sera eh, la festa del, dello sport, noi abbiamo in diretta telefonica l'addetto stampa anzi uno, ehm, un, un addetto stampa dell'ufficio stampa del Barcellona Lona eh, Basket eh, io ringrazio Sebi pronto? Pronto, ciao, ciao a tutti. Ciao Sebbi allora stavamo parlando di questa eh, splendida realtà che è il basket di Barcellona e eh, devo dire che stavamo parlando del nostro ospite Peppe Barranco proprio della bellezza di entrare in quel palazzetto e di vedere eh, veramente eh, una eh, un'immagine di eh, professionalità al massimo, perché parliamo di Lega 2, parliamo di, sì. eh, eh, di, di campionati nazionali. Eh, devo fare i complimenti alla società del Barcellona e poi devo dire anche un'altra cosa Cefalu vi porta fortuna insomma voglio dire ehm, eh, avete vinto è stata una partita molto tirata domenica contro sì, il Verona sì, sì. tiratissima guarda eh, intanto davvero possiamo ben dirlo da un anno sono a Barcellona posso dire che il basket Barcellona è davvero una grande realtà piena di professionisti prevede eh, un'attenta un pianificazione in tutti i settori della, della squadra dall'area marketing all'ufficio stampa tutti gli addetti ai lavori davvero eh, sono tutti molto organizzati eh, e anche in questo caso uno sport veramente di, di un livello altissimo Eh, eh. Oggi titolava, un giornale titolava Il sogno del Barcellona può continuare eh, sì. Soprattutto eh, c'è stata una frase che mi ha colpito Una partita eh, per i non deboli di cuore Perché devo dire che è stata veramente una partita emozionante Il Barcellona ha vinto 74 a 73 con il Verona Devo dirti anche il Verona è una bella squadra Soprattutto ha un giocatore di colore eh, Adesso non so il nome Valde, è, è, è, cioè, è eccezionale Ha fatto vedere Scania Campoli di gioco a livello altissimo. Questo campionato di Lega 2, ogni settimana regala sorprese e partite veramente assurde al Calcio Parma. L'ultima, questa di Cefalù contro Verona, io non lo nascondo, gli ultimi due minuti avevo una paura di perdere incredibile. Sono contento che, nonostante eh, volendo, avremmo potuto vincere con, ma con maggiore sicurezza. Eh, si è uscita una partita dal grandissimo Patos e eh, molti appassionati di basket cefaludesi Perché voglio sottolineare che Cefalù è un, Cefalù è un posto dove da sempre si respira basket da, Mi ricordo dai grandi sfide al geodetico eh, quando ero più piccolo eh, Sono contento che questa partita sia, sia stata giocata a Cefalù eh, Perché penso che quelle tribunette di quel palazzetto non so se altre volte avessero respirato quella tensione approfitto eh, eh, di questo spazio che mi dedichi per dire che la prossima partita che si giocherà tra l'ultimo e marzo contro Casale è un autentico big match il sogno di Barcellona può continuare quello di salire in, nella Serie A nella Lega 1 può continuare se, eh, anche attraverso quella partita Ah, infatti, infatti siete, uh, in questo momento siete secondi in classifica a due punti dal Pistoia sì, e a sì. pari punti con il Casal Monferrato giusto? Ecco, nelle prossime giornate sono due turni favorevoli se così si può dire perché questo cambiato comunque regala tante sorprese per Pistoia e per Casale Pistoia giocherà in casa contro Iesi eh, no Casale giocherà in casa contro Iesi e Pistoia se non sbaglio eh, andrà a giocare a Trieste che è una squadra che è partita bene ma ha smantellato un po' l'organico Eh, quindi noi andiamo a Ferentino e lì sarà dura poi, te, poi abbiamo il big match in casa con Lupero no, Quanto con il Casal mm. allora, quante giornate mancano al termine del, del stagione regolare perché poi la prossima si... sarà, la qui, sarà la quinta di ritorno, quindi 10. quella che si gioca a Cefalù sarà la sesta se oh. mancano nove, più playoff eh, tu parlavi bene di, di Aval. Raval è un giocatore nigeriano che impressiona per doti atletica e fisica, ecco Casale ne ha un altro che impressiona per doti tecnica ma parliamo, scusami Sebi parliamo di sì. questa eh, di, della squadra che in questo momento comanda eh, la classifica, il Pistoia sì, ma... è veramente la squadra da battere oppure eh, diciamo che poi tutta questa differenza non c'è fra voi Casale e Pistoia io non voglio essere palesemente di parte ma dico che, che Pistoia Barcellona ha perso, ecco, va bene. Eh, però Pistoia, Casale, eh, Barcellona al mio modesto parere sono le tre squadre che possono contendersi il titolo, ricordiamo che quest'anno vincere il campionato è praticamente inutile perché non ci sarà una promozione, promozione diretta ma tutte le prime otto squadre andranno ai playoff, quindi è soltanto una questione di posizionamento per poi andare in griglia contro eh, l'ottava, la settima, la terza. Eh, stavo dicendo proprio questo, cioè praticamente a voi interessa eh, soprattutto eh, la posizione in classifica per chiudere il campionato, poi dopodiché eh, chiaramente più in alto arrivate più possibilità avete certo. di andare eh, eh, praticamente avanti perché incontrereste poi le squadre che si sono classificate più in basso di voi. Ecco, diciamo che mh, in questo momento non c'è la lotta per arrivare primi perché... No. Eh, come... anche, se, anche se è un gran vantaggio... Certo, sicuramente, sicuramente perché arrivare ai primi significa poi giocarsi la bella in casa, insomma, ecco eh, questo Fistoria, potrebbe essere ecco. Fistoria, giocatori da esperti come Giacomo Galanda, giocatori che hanno, hanno indossato pure la canotta della nazionale, così come al nostro cittadini Devo dire che il campionato della Lega 2 per tasso tecnico e eh, diciamo e nomi importanti non, non invidia nulla alla Lega 1 Io invito veramente gli appassionati a seguirlo, non solo la prossima partita a Cefalù, ma anche durante tutto l'anno, perché eh, davvero eh, ho vissuto emozioni incredibili. Ho visto giocatori davvero eccezionali, non ultimo Laval, che ha impressionato un po' tutti. Penso. Bene, io spero, eh, visto che martedì prossimo. Eh, noi faremo come tutti i martedì il programma eh, nuovamente sempre eh, CRM Linea Sport. Voi quando verrete a Cefalù praticamente per preparare la partita? Sempre fine settimana, penso. Eh, sì, fine sì, settimana sicuro, da venerdì sicuro. Eh, ho capito io dico eh, spero che martedì prima del, del big match con questo con il casale Monferrato praticamente eh, magari possiamo risentirci per parlare di questo eh, di questa partita io guarda non, non ci sono non, non c'è nessun problema d'accordo io ti ringrazio per eh, il tuo tempo che hai dedicato alla nostra eh, trasmissione dunque eh, martedì prossimo magari vediamo se possiamo ascoltare il presidente del Barcellona vediamo eh, <ride> Eh, confidiamo nell'ufficio stampa del Barcellona per poter avere anche il presidente o il mister anche in, in diretta telefonica per parlare di questa partita che si disputerà poi a quando il primo di marzo, il 3 marzo, il domenica 3 marzo. 3 marzo, domenica 3 marzo. Bene, io ti ringrazio Sebi, sei stato io gentilissimo voi, e in bocca al lupo voi. soprattutto per domenica. Eh, speriamo, speriamo, incrociamo le dita. Ok, ciao, buona giornata. Ciao. Bene, allora abbiamo ascoltato un addetto dell'ufficio stampa del Barcellona, questa realtà siciliana del, del basket, adesso diamo per un attimo la linea alla regia e poi ritorniamo in studio e continuiamo il nostro discorso con l'amico Peppe Barranco. E allora, eh, dopo la pubblicità si ritorna nuovamente in diretta e eh, prima di continuare con Peppe eh, a parlare di, di questa realtà calcistica di seconda categoria cioè del, del, um, dell'Ascari io voglio ancora una volta ringraziare e salutare i nostri sponsor sponsor della trasmissione, è doveroso eh, ricordarli e salutarli Globat Viaggi di via Portosalvo 54 a Cefalù, la Betty Sicily Scommessa Online in via Pintorno 15 a Cefalù e ancora Mondo Moto, vendite e ricambi moto e auto, via Roma 127 a Cefalù, vi ricordo che in questo periodo offerte per le batterie auto e mezzo, mezzi pesanti dunque se dovete cambiare la vostra batteria approfittatene in questo periodo allora abbiamo mh, parlato caro Peppe di, una, eh, di un grosso avvenimento a Cefalù eh, del, della partita del Barcellona di, di basket una cornice di pubblico incredibile eh, come diceva lo stesso Sebi dell'ufficio stampa del Barcellona eh, non è che tutti i giorni si riesce a riempire un palazzetto come quello che abbiamo noi qui a Cefalù il palazzetto Marzio Tricoli Fantastico. perché con 4.000 persone <ride> dentro cioè quando ci sono 500-600 persone sembra vuoto praticamente quel palazzetto vorrei senti riportare che ci siamo scambiati poco fa mentre c'era la pubblicità spero che io, almeno anche tu te ne sei accorto eh, al di là della splendida cornice del pubblico di Barcellona che ha riempito tutti gli... Gli sparti c'era. Ho visto tanta gente, dice Falù tutta quella gente che diciamo in un certo senso ha rivisto quei momenti gloriosi del nostro basket. Ma io ho rivisto quando... anche moltissimi eh, che oggi sono eh, <ride> papà e nonni eh, che giocavano molti anni fa, moltissimi anni fa al basket, che hanno iniziato poi praticamente eh, insieme a Toto Marsala o che ancora prima di Toto Marsala giocavano quando ancora il pallone del basket. Dove, al, al, al via Moro era scoperto praticamente si giocava all'aperto che erano presenti a vedere perché eh, c'è veramente tanta gente che ha voglia di vedere eh, spettacoli sportivi sia di basket sia di calcio ecco eh, bisognerebbe... speriamo che porteremo eh, fortuna a Barcellona come ci hanno regalato questo, diciamo, queste due partite magari se vanno partite... insieme a uno faranno una partita <ride> a Cefalu esatto, al Marzio Trigoli ma soprattutto questo eh, ne parlavamo anche eh, con altri eh, questo porta movimento a Cefalù perché chiaramente quando noi abbiamo visto eh, domenica c'erano quattro pullman di tifosi, poi il tifoso si ferma, chi, chi piglia anche un caffè, chi prende eh, un panino, chi va a mangiare la pizza cioè questo porta movimento, porta anche eh, economia al nostro paese, eh, che benvengano di queste eh, manifestazioni a Cefalù dove praticamente eh, arrivano eh, tantissime persone bene, allora noi invece adesso parliamo di questo Lascari a livello tecnico con eh, praticamente eh, per quanto riguarda la squadra ecco, co cosa hai trovato? Quando, ecco, nel momento in cui ti hanno affidato questa eh, patata bollente, chiamiamola così eh, di fare l'allenatore di una squadra di seconda categoria, intanto ricordiamo eh, quali sono le squadre che partecipano a questo campionato insieme a voi c'è eh... il finale, c'è la città di Caccamo, c'è il Tottorici c'è il Castelbuono, c'è il Canonia, c'è la Luntina C'è il, il Tusa, il Mirto, la Fitalese, il Pettineo eh, e il Lascari. Bene, e insomma, <ride> mh, abbiamo detto quali sono le società i, e i comuni interessati nel vostro girone. Allora, quando tu hai preso in mano questa squadra, cosa hai trovato e come l'hai... Allora, innanzitutto, in... Santi, io voglio, voglio ricordarlo, io quando ho preso in mano questa squadra ho già vinto perché il Lascari era in terza categoria. Con il mio avvento, con l'arrivo mio Lascari. Poi per fortuna, poi diciamo anche per capacità della, della dirigenza siamo stati ripescati in seconda, quindi <ride> diciamo che il campionato eh, eh, l'ho eh, già, no? già vinto. Detto questo, eh, devo dirti che io quando sono arrivato all'Ascari ho trovato dei giovani che eh, amavano giocare a calcio. Eh, però di quello che era la cultura del calcio, la disciplina calcistica, sia a livello tattico, tecnico, atletico, nello stesso tempo, diciamo che erano, eh, diciamo, poco preparati, ecco, diciamo così, poco preparati. Mi ho capito subito che mh, ci voleva parecchio tempo per riuscire a cercare di fare capire a 25 ragazzi come bisogna muoversi in campo a livello tattico allora, Diciamo una cosa, come... so, non sono tutti di Lascari chiaramente, questi ragazzi? No. no, no la maggior parte sono di Lascari, c'è poi qualcuno di Campofelice, qualcuno di Gratteri e io che chiaramente mi sono portato un paio di giocatori di Cefalù Ecco. e quindi, quindi cominciando questa esperienza questa avventura eh, ho capito subito che dovevo raddoppiare il mio impegno per cercare di, certo, di ma mappegaccio per prendersi delle soddisfazioni personali ecco, non perché per forza dovevamo raggiungere chissà quali obiettivi io ho sempre detto ai ragazzi che l'obiettivo nostro all'inizio del campionato era quello di arrivare penultimi perché l'ultima squadra retrocedeva. quindi noi eh, come, essendo che abbiamo avuto quella fortuna di essere ripescati in, in In seconda categoria non perdiamo quanto Do meno la dobbiamo categoria. consolidare quello che siamo riusciti a conquistare anche se l'abbiamo conquistato non dentro <ride> il campo e eh, eh, devo dirti che eh, il, girone di, il girone di andata è stato un, un girone in particolare, cioè, un, cioè, ci sono state delle partite molto particolari perché no, non abbiamo mai perso di, di misura ma abbiamo sempre perso di misura le partite molte partite le abbiamo pareggiate, la squadra eh, cioè, cominciava diciamo, a entrare diciamo, in meccanismo e cominciava a costruire costruire costruire ma riuscivamo a finalizzare poco poi eh, e quindi abbiamo concluso il campionato di girone di andata che eravamo quattro ultimi poi nel girone di ritorno eh, ho avuto la, la fortuna diciamo, di, di trovare eh, un, un, un mio ex compagno di squadra che poi tra l'altro è anche un giovane rispetto diciamo, alla mia età quanti eh, anni a lui e mi riferisco a Gerry Agono. Eh, che inizialmente nel suo campionato aveva eh, preso degli impegni con, con il finale finale prima categoria non questo di seconda categoria che gioca diciamo lo stesso giorno del nostro eh, poi a gennaio le cose a affilane per Gerry non sono andate per come lui si aspettava e eh, eh, diciamo che abbiamo trovato un, un accordo per portarlo all'Asker da quel momento sono cambiate le cose tant'è che la statistica ci dice che nel girone di ritorno dalla prima giornata alla settima giornata il Lascari è la diciamo la squadra che è prima in classifica ah ecco avete totalizzato più punti, punti. Eh, e allora adesso noi eh, ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo su quelle che sono i, i dati statistici della squadra dell'Ascari perché eh, chiaramente eh, ripeto ci occuperemo eh, così come abbiamo fatto oggi con l'Ascari anche la prossima settimana inviteremo un'altra un squadra possibilmente anche di questo girone come Castelbuono come il finale eh, o anche il finale di prima categoria dicevo eh, ci interessa proprio andare in fondo a quella che è, eh, mh, i movimenti della squadra, come si comporta i giocatori eccetera eccetera intanto per intanto noi passiamo la linea alla nostra regia e ci ritroviamo qui fra un attimo CRM Notizie Bentrovati all'ascolto, rovesciati tutti i pronostici della vigilia Giovanni Malagò eletto a sorpresa nuovo presidente del COI concluso dopo più di un decennio l'era Petrucci per non c'era Stefano Izzo Come l'Uruguay contro il Brasile al Maracanà nel Mondiale del 50 Giovanni Malagò sa di aver fatto un'impresa colpo di spugna sull'era Petrucci Raffaele Pagnozzi sconfitto 40 voti a 35 una scheda bianca, il ribaltone è servito Io sono partito con zero voti secondo me c'è stata una fortissima fluttuazione Di persone che sono entrate questa mattina che non avevano al 100% le idee chiare. Emozionato a caldo, il nuovo presidente torna freddo e determinato sui rapporti col governo che verrà. Mi aspetto ovviamente attenzione e sensibilità, piena, piena, piena coscienza dei nostri problemi. Penso che noi possiamo dare una mano a chi sarà il nuovo governo e non solo chiederla. Lotta al doping, alle scommesse, il sogno di una nuova candidatura olimpica di Roma. C'è tanto da fare, anche sulla giustizia sportiva. Con chiunque parli si lamentano tutti. Penso che debba su questo informarsi alla giustizia ordinaria. Vigilia di Champions League per il Milan di Allegri, che domani nell'andata degli ottavi sfiderà il Barcellona. È una partita pazzesca, dice Riccardo Montolivo, raccomanda invece ai suoi spensieratezza Massimiliano Allegri chiederò poi se in effetti ci sia stata la famosa telefonata in cui Berlusconi gli avrebbe suggerito di marcare Leo Messi con Montari e Flamini diplomatico il tecnico rossonero. Il presidente mi sento settimanalmente una o due volte a settimana, mi ha espresso le sue idee, i suoi pensieri come fa sempre, di conseguenza io accetto molto volentieri quello che lui mi dice, poi io faccio le mie valutazioni per cercare di mettere in campo quella che è la migliore formazione. Brutte notizie arrivano dall'allenamento della pomeriggio non convocato Nocerino e Flamini per infortunio recuperato il Sharawy. domani con Milan-Barcellona si giocherà anche il primo atto tra Galatasaray e Schalke 04 stasera gli altri due ottavi arsenal Bayer Monaco e Porto-Malaga aggiornata domani l'udienza Pretoria per la convalida del fermo di Oscar Pistorius accusato dalla procura di aver ucciso deliberatamente la fidanzata Riva Steenkamp non volevo ucciderla ci amavamo alla follia la difesa tra le lacrime del campione paralimpico a Porta Elisabeth intanto i funerali della giovane che poi è stata cremata. Ed è tutto, a più tardi CRM CRM Happy Radio Segui CRM su tutti i principali social network Facebook, Twitter, Youtube Google Plus. Ascoltaci e guardaci sul tuo iPhone, iPad o su tutti gli smartphone e tablet Android. CRM Happy Radio, sul tuo telefonino e sul tuo PC CRM E allora eccoci tornati nuovamente in studio, fra un po' continueremo a parlare con Peppe eh, del, della società Lascari e soprattutto eh, del cammino in questo campionato di seconda categoria della squadra appunto allenata da Peppe Barranco, ma per intanto ecco, eh, cambiamo un attimino, non proprio completamente perché parliamo adesso di calcio a cinque, eh, dove la squadra cefaludese del Real Simegas Cefalù eh, continua la sua marcia inarrestabile in testa alla classifica e soprattutto continua eh, la sua marcia di vittoria in questo campionato di Serie D Girone B. Andiamo a vedere un attimino i risultati eh, dunque eh, di, di, di questa tredicesima giornata. Eh, Savio Messina, Admaio Aprizzi 5 a 5, al Casteldaccia, al Termini 9 a 10, Real Cefalù, San Giovanni Gemini 7 a 3 hanno eh, riposato Isidoro Bagheria e Nissa eh, Futs, eh, Futsal. allora Per quanto riguarda la classifica, eh, Real Cefalù è eh, in testa con 27 punti, Ad Maiora con eh, 22, Ersal con 19, seguono tutti gli altri. Soprattutto mh, prossimamente avremo qui anche eh, i dirigenti di questa nuova realtà eh, cefaludese che come abbiamo detto eh, le società sportive cefaludese, malgrado tutti i problemi che ci sono sia economici che tech, anche strutturali eh, stanno viaggiando tutte gonfie vele nei vari campionati abbiamo parlato del basket abbiamo detto eh, del, del calcio che si trova in terza posizione in classifica questa eh, realtà nuova e il calcio a 5 e la Real Cefalù che è praticamente in testa alla classifica e soprattutto parlando con il presidente eh, potrebbero già festeggiare la promozione domenica eh, cioè, nella prossima eh, giornata di campionato in quanto vincendo eh, la prossima partita sarebbero già matematicamente eh, promossi dunque di conseguenza diciamo che le squadre eh, cefaludesi malgrado tutto si stanno comportando alla grande bene abbiamo aperto questa parentesi con il calcio a 5 adesso torniamo con Peppe eh, Barranco per il momento parliamo di calcio parliamo di quello che è il Lascari che eh, dopo l'avvento mi dicevi di questo giovane eh, ragazzo che ha eh, ha arricchito la vostra rosa insomma sono cambiate le cose nel giorno di ritorno le cose sono andate un po' meglio stanno andando abbastanza bene sì, voi il, adesso siete a centro classifica se non vado errato siamo a centro classifica siamo settimi siamo a quattro punti dalla zona playoff Adesso ci sono le ultime quattro partite, ci siamo quattro squadre che ci contendiamo, questi due posti nel, nel Ecco nel facciamo il punto di questo, cioè praticamente la prima va direttamente in prima categoria. La prima va in prima categoria, la seconda giocherà uh, la prima partita di playoff contro la quinta classificata e la terza contro, contro la, la quarta classificata ecco. le due vincenti faranno una finale sempre tenendo conto del fattore campo no? perfetto e allora praticamente andranno due una direttamente e una dopo i playoff in prima categoria esattamente ok sì. questo diciamo è il Lascar in questo momento si trova in settima posizione ma a quattro punti diciamo eh, dalla eh, dai possibili playoff che eh, separano praticamente la, la squadra lascarese come risponde il pubblico di l'Ascar cioè la domenica Quanti, quante persone vengono a vedere le vostre partite? Guarda, Santi, invece una cosa importantissima che io mi ero anche dimenticato di, non l'avevo neanche <ride> pensato, e devo dirti che quello appunto di cercare di portare quanto più gente possibile al campo era uno degli obiettivi che noi ci eravamo prefissi come dirigenza e devo dirti che inizialmente c'era tantissima gente al campo poi i risultati chiaramente non venivano la gente si è un po' allontanata e adesso ricominciano a ritornare al campo parecchie persone Certo, tu mi insegni, Santi, che eh, se la squadra vincono, eh, sono festeggiati. No, la se squadra vince, vincono. è normale. Eh, All'inizio c'era la novità di <ride> Barranca allenatore, i ragazzi erano entusiasti perché il metodo di allenamento, il metodo di affrontare una partita, eccetera, eccetera, diciamo, cercava, cioè, questo diciamo, era un motivo diciamo, di attenzione da parte del pubblico della città. Poi, eh, chiaramente, queste sono le cose iniziali, poi c'è bisogno anche dei risultati perché l'entusiasmo. Eh, questi risultati stentavano ad avvenire e ti ripeto la gente si è un po' allontanata adesso eh, si cominciano diciamo, a rivedere un bel po' di persone al, al campo allora, io vedo che tu sei molto eh, vicino eh, anche come dirigenza eh, quali sono i rapporti eh, fra la società eh, calcio lascari e l'amministrazione comunale cioè praticamente ecco eh, è vicina l'amministrazione comunale alla vostra società eh, oppure eh, forse magari darà un contributo tributo e finisce tutto lì. Devo dirti una cosa che mm, eh, io ho visto eh, l'assessore allo sport Francesco Schittino eh, molto diciamo premuroso e presente all'interno della struttura, perché per quanto riguarda l'organizzazione della società Eh, è una questione diciamo, che mh, si, ci si dedica soltanto a chi in questo caso fa parte della dirigenza quindi Presidente, Polizzotto e tutti gli altri dirigenti invece vedo questa partecipazione dall'esterno da parte dell'amministrazione nella persona anche del sindaco che l'ho visto anche eh, parecchie volte al campo ma nella figura di Francesco Schittino perché si impegna giorno dopo giorno mettendo un tassello diciamo al giorno per cercare di, di migliorare sempre più la, la struttura ecco per ritornare al discorso di prima c'è la, no? la casa, lo stadio il campo dove una squadra ci vive, ci fa gli allenamenti, ci gioca la domenica è la cosa più importante ne va curata su tutti, per tutti gli aspetti dal, dal giardinaggio alla pulizia degli spalti, alla pulizia degli spogliatoi e un giorno mette una luce domani metti un'altra cosa nel campo dopodomani sistemi le reti un altro giorno dai una potatura agli alberi ecco tutto questo si, si vede che c'è come dire attenzione diciamo che allora eh, l'amministrazione la, comunale di Lascari è molto vicina anche alla, alla società eh, Poi mi piace anche in, per quanto riguarda la dirigenza dell'Ascari dell'Ascari che il loro obiettivo è quello di mantenere Panie i Anche al di là del, dell'amministrazione, quindi con chi fa politica, chi deve diciamo, amministrare la città, con tutte le altre associazioni sportive, loro cercano di mantenere buoni rapporti. E, e, e, e, e, certe volte sono trovato eh, diciamo, a ricevere delle telefonate dal presidente dicendo: Peppe, dice, ci spostiamo di un'ora all'allenamento così favoriamo il Campo Felice. Tu e sai benissimo la situazione che si vive in questo momento a Campo Felice: ci sono cinque squadre tra settore giovanile, eh, chi fa la terza, chi fa la seconda, poi c'è una squadra di prima, sono sei squadre squadre a Campo e sei, eh, sei società che si devono abbiamo, dividere una struttura. Ne Abbiamo sempre parlato quello di fare tante società e di non fare una squadra a certi livelli, comunque adesso noi eh, dobbiamo dare per un attimo ancora una volta eh, la linea alla regia e poi continueremo perché questo è un argomento molto importante. za dover pensare al rischio di e allora, eh, ritorniamo nuovamente in studio, prima di E continuare a parlare con Peppe io ti ringrazio oggi è stato veramente interessante questo colloquio anche perché abbiamo scoperto una nuova società eh, di un comune che poi è vicinissimo a Cefalù fra l'altro è eh, un comune che ha un sindaco che è stato assessore a Cefalù per tanti anni eh, un allenatore della squadra di calcio che è stato cefaludese ed è stato un calciatore eh, che ha giocato a Cefalù per tanti anni insomma ecco eh, con l'Ascara abbiamo eh, una eh, situazione di di, di, di, di, di, di di fratellanza siamo a pochi chilometri di distanza dunque è, è, è normale che dobbiamo affrontare anche questi argomenti ma poi parleremo anche il discorso perché lui ha fatto un discorso interessantissimo diceva il discorso dei, delle squadre di Campo Felice ci sono cinque squadre lo affronteremo fra poco perché era un problema che abbiamo affrontato tempo fa nella, nella nostra prima trasmissione con tutti i dirigenti delle, squa delle squadre di Cefalù dove praticamente in, nei paesi piccolissimi si fanno E tantissime società quando si potrebbe fare un'unica società e fare una squadra forte. comunque Adesso parliamo invece di Pallavolo dove ehm, la squadra cefaludese della Costa Verde Cefalù che milita nel campionato di serie B2, ehm, ha vinto la sua ultima gara di campionato, no ultima in senso che è finito il campionato, ma eh, l'ultima giornata di campionato, eh, ha vinto eh, siamo alla sedicesima giornata ed ha vinto con il Cutro per 3 a 2. Una, una battaglia, una partita combattutissima, la squadra cefaludese, se andiamo a vedere i parziali, eh, è andata eh, sotto eh, nel primo set eh, eh, 16 a 25 poi ha rimontato 25 a 17 poi ha perso il terzo set 17 a 25, poi praticamente eh, ha vinto il quarto a 25-18 poi alla fine eh, 15-11 e con 15-11 è stato proprio praticamente quello che eh, ha, fatto, ha dato la vittoria alla squadra cefaludese la Costa Verde cefalù che in classifica anche la squadra cefaludese si trova al ehm, terzo posto con 33 punti pensate che eh, battendo appunto il cutro ha squavalcato proprio il Cutro che è di punti ne ha 32 una classifica corta questa, eh, di questo campionato a parte l'Agrigento che fa un campionato a sé con i suoi 47 punti e prima in classifica poi abbiamo lo Spezzano a 34 Cefalù 33 Cuto 32 eh, Noma e Siracusa e Palmi a 29 seguono Vivi e tutti gli altri dunque un campionato a parte per l'Agrigento poi gli altri se la giocano eh, si giocheranno le prime posizioni abbiamo parlato anche del della Costa Verde per quanto riguarda il volley di Cefalù allora dicevamo caro Peppe È il fatto eh, che eh, a volte la disponibilità di, di, de, de, del, del, del sindaco, dei dirigenti di dare eh, spazio anche a squadre vicine come quelle di Campo Felice, di cui si parlava prima, dove Campo Felice ha una marea di squadre. Cioè, eh, io mi ricordo ai tempi quando c'era l'Aurora Rossa di Campo Felice, che esiste ancora chiaramente, però eh, allora c'era l'Aurora Rossa e basta, cioè c'era una società... E Campo Felice eh, non c'erano tutti questi tornei, c'era il Torneo delle Madonie, la Aurora Rossa era sempre una delle, delle big del, del Torneo delle Madonie. Eh, di conseguenza oggi è un comune, ecco, eh, si fanno eh, mille società sportive, si fanno tante squadre di calcio, eh, ma non, no, non si riesce a capire una cosa importante, oltre che economicamente si sperpera eh, quel poco di denaro che c'è, ma anche per le strutture che sono poche e poi non si riesce a coordinare il tutto. Figurati già Cefalù tra la giovanile Cefalù e la, la nuova Proloco Sant'Ambrogio, si devono dividere il campo quando ci sono gli allenamenti. E quando, cioè Io non riesco a capire come eh, piccoli comuni sorgono eh, tantissime società che poi hanno problemi sia economici che anche di strutture, perché con un campo solo cinque società non possono giocare. Santi, hai detto... Una cosa che purtroppo mi spinge <coughs> a mettere un secondo da parte quello che dici e parlare un secondo di, questa, di questo come dire, evento che è stato importante per il nostro territorio ed è il Torneo delle Madonie. Torneo delle Madonie, eh sì. Oh, ti ricordi che io l'anno scorso organizzai e cercato di rispolverare questo torneo? Sì, anche se è fatto a calciacinque. Calciacinque, ha fatto calciacinque, è bene. Senti, quel, quel sogno ancora, cioè, che è quello mio, diciamo, quello di portare avanti questo torneo delle Madonie, diciamo, guardava una cosa molto più grande. Io per una questione di necessità di iniziare quel torneo, eh, quell'anno ho deciso di farlo di caccia a 5, ma l'idea mia è quella di fare un torneo giovanile delle Madonie e di e questo torneo un torneo internazionale. Quando mi trovai, perché ti dico questo? Perché quando mi trovai inizio stagione a parlare con il Presidente Stefano Saitta eh, il Presidente della Federazione eh, Provinciale di Palermo e lui già era a conoscenza del fatto che io avevo organizzato questo torneo delle Madonie allora ci fu una breve premessa che lui mi ricordò che, che allora il Presidente Provenzano, ancora in vita eh, quando lui faceva queste riunioni con, con, le, con la dirigenza all'interno della, della Federazione quindi con tutti i funzionari Lui l'unica cosa che diceva sempre: dice, se qualcosa di nuovo questa federazione deve fare è quella di ri ritornare a, a fare vivere, ecco diciamo così, a fare vivere un torneo che per me ha fatto, diciamo. Eh, per il calcio, per, il nostro, per, per, per la nostra Sicilia e per la nostra provincia è stato importantissimo, è il torneo. Delle Madonie, torneo delle Madonie che ricordiamo grandi, grandi squadre. Allora eh, Cefalù era rappresentato dalla fortissima stella azzurra che eh, era il fiore all'occhiello del calcio cefaludese. Eh, il, il, magari i più giovani non, non possono ricordare eh, i derby con il Castelbuono, eh, che era eh, un, un, un derby sia dentro che fuori il campo. Insomma, voglio dire, eh, erano delle, delle, delle partite sì, che, che, che il torneo delle Madonie eh, dava vita sia. Sì. Io, io mi ricordo una finale, non mi, adesso non, so, non mi ricordo se era fra Stella Azzurro e Polizio a Cerda, cioè praticamente è, è successo di tutto, eh, sia dentro che fuori dal campo. Eh, allora eh, Ernesto Cerrito, poi al, si affacciò anche Silvio, eh, che era una grande promessa. Poi ha avuto degli infortuni, ha potuto giocare. Eh, ma comunque le, le squadre delle Madonie davo, si davano battaglia. Era veramente un campionato, e forse anche per questo poi. Ernesto Cerrito eh, che io quando ho organizzato il torneo ho fatto, diciamo, ho fatto una ricerca storica è stato più botte capo capocannoniere del, del, del torneo delle Madonie, madonie. io mi ricordo un, um, eh, un anno dove la Stella Azzurra ha preso un certo Giuffrida Eh, e Michalizzi che erano eh, un, un difensore e un attaccante che venivano da, dalla provincia di Messina la Stella Azzurra quell'anno ha dominato, poi eh, praticamente adesso, <ride> mente mia eh, non, non si ricorda se ha vinto quell'anno il campionato ma c'era un seguito di tifosi, era una cosa incredibile veramente, torneo delle Madonie dovremmo fare una trasmissione a parte e invitare un po' di personaggi di quel tempo bene, allora ritorniamo all'Ascari ritorniamo all'Ascari, eh, anche se dalla regia eh, forse no ecco perfetto ritorniamo all'Ascari mancano quattro partite sì facendo un po' i conti per... allora, in questo momento eh, consideriamo che il finale non è diciamo matematicamente campione diciamo quindi non ha vinto matematicamente, matematicamente il campionato però diciamo che gli manca ormai l'ultima partita perché ha sei punti mancano quattro partite se vince un'altra partita e si distacca da tre punti penso che ormai il finale è cambiato in tasca Poi ci sono sia il Calcamo che i Tottorici che sicuramente si contendono il secondo posto, terzo e secondo posto e poi ci siamo quattro squadre, il Castelbuono, l'Ucriese, il e il Lascari che ci contendiamo le ultime due posizioni, il quarto e il quinto posto. Certo, sarà un fine di campionato, campionato vincente io eh, non mi voglio sbilanciare più di tanto, io penso che eh, quello che ha fatto fino a questo momento il Lascari è un'impresa. E, Ma diciamo, però... queste quattro giornate eh, allora giocherete eh, domenica dove? Cominciamo domenica vedere. giochiamo con Lucriese, c'è il primo scontro diretto. Ecco, poi... Con Lucriese che è la, prima, la quinta squadra. Andate diciamo. fuori o dentro? Eh, andiamo fuori. Andate fuori. Poi <ride> giocate in casa con... La prima in classifica il finale. Ecco, eh, lì forse si, se il finale già ha vinto il campionato magari giocheranno mh, con meno Ma speriamo, <ride> Poi speriamo. si va a... <ride> poi andiamo a Caccamo. Caccamo un'altra un'altra un sfida dura, dura che conosciamo bene. Praticamente e poi gli amici diciamo... di Caccamo. Che Dobbiamo, eh. diciamo, concluderemo il campionato in casa. Contro la Luntina e del resto, anche le altre squadre non ci hanno diciamo, eh, a parte il Canonia. Che rispetto alle, alle quattro squadre, il Canonia è quella che è messa meglio perché c'è tre partite in casa e una fuori. Il Finale, addirittura, il Canonia c'è la lotta partita di campionato. Eh, quindi, diciamo, quelle facciamo, le, le facciamo. squadre diciamo che ci contendiamo diciamo un posto faremo nei così no, tra un mese ci vediamo qua eh, o festeggiamo i playoff oppure detto, diciamo okay. è andata bene lo stesso okay. lì è regia E allora eccoci qua eh, per l'ultima parte di questa nostra eh, trasmissione di oggi. E adesso, prima di continuare, di concludere poi con eh, il nostro amico Peppe, eh, che veramente è stato un piacere avere oggi in studio, eh, parlare soprattutto di una società eh, come il Lascari. Ma abbiamo un po' spaziato, abbiamo ricordato il torneo delle Madonie, abbiamo parlato un po' eh, del, del, della sua carriera, di quello che lui ha fatto, eh, ma eh, concluderemo fra un po'. Intanto, prima ma voglio ringraziare ancora una volta salutare i nostri sponsor che sono la Globat Viaggi di via Porto Salvo 54 a Cefalù e poi ancora Betty Sisiri eh, scommesse online via, eh, via Pintorno 15 Cefalù, ancora Mondo Moto eh, vendite ricambi auto e moto in via Roma 127 a Cefalù che vi ricordo in questo periodo eh, offerte sulle batterie per auto e mezzi pesanti dunque eccoci qua caro Peppe eh, per continuare la nostra chiacchierata, il nostro discorso, eh, praticamente noi abbiamo parlato, adesso abbiamo parlato del, di Lascari, ma eh, affrontiamo anche quello che è il problema delle, delle società sportive eh, cefaludesi, un mm, tuo parere in questo momento che eh, anche se tu sei a Lascari, cioè hai vissuto la realtà cefaludese, eh, sai in che condizioni è il campo Santa Barbara, c'è praticamente un gioiellino che adesso mh, di gioiellino ha ben poco, eh, si è parlato qui con gli amici del giovanile Cefalù eh, che ci sono delle, delle, delle, delle situazioni che possono migliorare questa, questa struttura ma eh, prima di tutto concludiamo il discorso Lascari cioè praticamente adesso voi finirete il campionato e, e come dicevi tu poi mh, ci sarà eh, io vi auguro che ci siano i playoff eh, ma se non ci saranno la società Lascari eh, come, mh, metterà le basi per il prossimo campionato che sicuramente sarà, eh, penso, un campionato di, uh, per le prime posizioni quantomeno i play-off assicurati ah, Speriamo, questo speriamo Santi perché eh, io a parte che ho intenzione se devo rimanere a dare un contributo alla Polisportiva Lascari vedremo se questo contributo che continuerà a dare sarà da allenatore o da dirigente o da appassionato di quella società. Certamente sono dell'idea che una società prima di pensare a fare i play-off a puntare in categorie superiori, perché tu mi insegni che le categorie superiori poi comportano giocatori di un certo livello e i giocatori di un certo livello Eh, bisogna, Ci vogliono, bisogna, bisogna e... anche pagare ecco, <ride> per eh, ritornare alla domanda iniziale che tu hai fatto mh, merito diciamo a, queste, a questi comuni come Campo Felice che vivono delle situazioni difficili perché nascono sempre più società io dico una cosa Santi fino a quando una società nasce è già una speranza che si accende sul nostro territorio perché si dà possibilità a più giovani di giocare ma quando nascono le società solo perché devono essere i concor diretti concorrenti dell'altra realtà della città, quello è un male. Quello è un male perché a quel punto hai ragione tu: dici, perché non si uniscono le forze economiche in questo caso e si punta tutto su un'unica squadra per cercare di portare avanti il possibile Prendiamo l'esempio di un paese piccolissimo come quello di Finale che si ritrova ad avere due squadre due, due squadre di calcio che eh, praticamente oltre al eh, discorso economico che e poi eh, spero di avere qualcuno del, del, delle società finali qui in studio nelle prossime trasmissioni oltre al discorso economico c'è anche un discorso eh, della struttura da usare perché eh, tu mi insegni che eh, la, la squadra che partecipa nel, capo, nel campionato maggiore ha sempre del... Ehm, diciamo eh, dei vantaggi rispetto al calendario rispetto alle partite casalinghe rispetto alla squadra che magari gioca il, il torneo in, inferiore almeno mh, è stato sempre così penso sia così cioè, si agevola sempre la prima squadra sì e questo certo è senza dubbio però io dico per diciamo, poi fare un discorso costruttivo eh, perché noi non riusciamo ad avere squadre ad alti livelli se noi consideriamo che quest'anno la Ceifalù Calcio Che è secondo me una realtà splendida, giovane. Eh, quest'anno ho visto Santa Barbara finalmente ritornare anche un bel gioco. Eh, però dobbiamo anche considerare che eh, Mister Minutella, per primo, assieme diciamo, a tutta la dirigenza, quindi in, Salvo Cimile in testa, eh, si sono dovuti diciamo, caricare di spese importanti quest'anno, no? E allora cosa dico io? Una società che eh, tu puoi trovare tanti filantropi, tante persone generose che vogliono contribuire al buon diciamo mantenimento di un'associazione sportiva. Ma questo fino a che punto diciamo una persona si può diciamo, spingere per sostenere un'associazione sportiva? fino a tal punto come Santi tu mi insegni sempre perché nello sport ci sei stato da tanto tempo arriva diciamo il presidente di turno che eh, lasciatemi passare il termine si rompe le scatole e non vuole più sostenere diciamo quella selezione sportiva e finisce e si rompe quel giocattolo allora che cosa dico io? prima di, ecco, ritornando alla domanda iniziale che mi dicevi l'anno prossimo che cosa vuole fare la polisportiva Laskeri? bene, la polisportiva Laskeri rispetto alle altre selezioni sportive vuole mettere ulteriori basi cioè vuole cominciare a stringere gli accordi importanti con l'amministrazione di Lascari al fine che dobbiamo creare dei volani economici per questa, per questa associazione sportiva perché altrimenti non si va a nessun posto, un volano economico, cosa può, cosa può essere un volano economico? Lo stadio può essere un volano economico, allora se si comincia a riflettere che una struttura sportiva specie nel nostro territorio che vive di turismo perché noi che siamo a Verona, che viviamo di industrie e quindi sono le industrie che finanziano le associazioni sportive, che poi alla fine hanno un ritorno perché sponsorizzando le associazioni sportive possono diciamo scomputare quello che è l'IVA e così via, noi invece noi viviamo di turismo, quindi i ricavi per mantenere le associazioni sportive devono dovevano venire dal turismo allora se noi non mettiamo a frutto se noi non mettiamo a ricavo a reddito quelle che sono le nostre strutture non troveremo mai diciamo, luce o lustro in quello che faremo nello sport e questo mi riferisco al basket, mi riferisco al calcio, mi riferisco alla volley, mi riferisco al, al, all'automobilismo. Ecco per esempio l'automobilismo. Io con la cosa di Igo Carti all'Ascript Santi colgo l'occasione per dire, non l'ho mai detto pubblicamente ma questa sera lo voglio dire, l'unica cosa che a me mi ha dato fastidio tantissimo è che dopo 25 anni sono riuscito a sbloccare una corsa di Igo Carti che era storica per la nostra città e poi e sono riuscito a sbloccarla e tutti sapete come, perché all'inizio il sabato ci fu bloccata perché mancavano delle, delle autorizzazioni e così via, io non sapevo effettivamente perché ero ignorante in materia come si doveva svolgere una, una corsa di go-kart, e poi studiando la causa ho capito che anche noi cioè una polisportiva, un'associazione sportiva locale, poteva organizzare la corsa di go-kart, ci siamo, ora noi quell'anno io mi sono fidato di chi ha fatto quello sport per tanti anni e abbiamo dato frutto e ricavo a chi veniva da fuori al signor Totovullo che veniva da Bagheria Associazione Varios quest'anno secondo me questi ragazzi pur impegnandosi attenzione perché bisogna anche eh, come dire, eh, dare atto del fatto che si sono impegnati secondo me hanno commesso un ulteriore erro errore che abbiamo ridato in mano questa corsa a gente che viene da fuori in questo caso mi riferisco a Gaspari e Anastasi Io dico noi ci dovevamo lottare perché questa doveva essere una competizione motoristica nostra e doveva essere il ricavo di tutte le iscrizioni doveva servire al mantenimento della stessa e possibilmente a finanziare altre manifestazioni motoristiche perché non è che ci sono tanti scicoloni di turno ci saranno tanti scicoloni negli anni come è successo con il rally ci siamo quindi la stessa cosa va riportata nel calcio allora non è che Giovanni Cimino Toto Cimino quest'anno hanno diciamo, contribuito abbastanza bene al fine di fare un ottimo campionato l'anno prossimo sono di nuovo disponibili a sbossare 100.000 euro, 80.000 euro questi 80.000 euro, 100.000 euro in sinergia con il, comune, con il Comune devono venire fuori da quella struttura santi. perché in questo momento i Comuni e sarà anche così per i prossimi anni non avranno mai la possibilità di prendere E 10, 20, 30 mila euro dalla tasca e investirla nella struttura Ma il, il problema principale eh, ne abbiamo anche <ride> parlato qui con Salvo Cimino, con Totto Cimino è, è, è quello che praticamente eh, la società dovrebbe avere il campo sportivo Eh, per eh, un, un periodo in gestione per migliorarlo, per fare le migliorie, per fare anche dei concerti certo, eh, dove certo. ricavare eh, de, dei soldi che poi saranno investiti eh, praticamente per il mantenimento della società, per la miglioria della società. Cioè, eh, noi abbiamo un esempio in Sicilia incredibile, cioè, e tu lo sai eh, meglio di me, in eh, la società Calcio Catania, sì. ha fatto quello che ha fatto: ha fatto una cittad cittadella dello sport. Porto, sì. ecco, e dove all'interno ci sono negozi bar dove cioè praticamente è una, un gioiello io non dico che a Cefalù ci, ci debba essere una cosa ma quantomeno la società di calcio il suo stadio se lo deve gestire e lo deve fare fruttare ecco questo è il suo quando tre anni fa il Palermo come dice sfornava campioni e si trovava diciamo a livelli in classifica a livelli ottimali che se oggi il Palermo avesse tutti questi giocatori farebbe la champion senza dubbio però sto dicendo il Palermo non ha altri ricavi se non quello di eh, creare quindi eh, sfornare giocatori e venderli per mantenersi allora cosa succede? quando si discuteva già amici che opera nel settore del calcio, io dicevo l'esempio, non è l'esempio Zamparini da seguire, è l'esempio Pulvirenti da seguire, quello è il metodo di gestione delle associazioni sportive in Sicilia, perché noi viviamo di questo viviamo di turismo e di attività che girano intorno al turismo, e allora per ritornare al discorso di Primo Santi, se Salvo Cimino ha fatto questo tipo di ragionamento perché non avanza delle proposte importanti all'amministrazione come stiamo facendo noi all'Ascoli. ma io penso Avanti... che Salvo già abbia le idee chiare su quello che debba fare e spero soltanto che questo progetto di, di Totò mi spiace oggi non è lui presente qui in studio comunque ne abbiamo già parlato con lui di questo discorso io spero che Salvo la società giovanile calcio possa avere la struttura in gestione in modo da organizzare anche altri eventi di migliorare la struttura di avere. Avere, eh, di accogliere veramente il pubblico in uno stadio non in quello che veramente è rimasto In questo momento Santi, io ho fatto una domanda come vedi la situazione in questo momento delle strutture Cefalù? Allora io in questo momento non mi sento, a parte che io mi sono impegnato e spero e penso che lo farà anche l'assessore eh, Tony Cefalù a, a cercare di diciamo, controllare finché il nostro progetto che abbiamo presentato a quel finanziamento dicevo prima va avanti e sarà rispettato come saranno rispettati tutti gli altri progetti però in questo momento è anche vero, non è che possiamo dare delle responsabilità all'amministrazione, perché la situazione di Cefalù la conosciamo tutti, quindi l'amministrazione non è che può spendere quello, che non, quello che non ha no, all'interno della struttura. no, no? infatti assolutamente quindi, no. In questo momento, non, certamente, certamente, Santi, questo devo dirtelo, c'è una responsabilità, in tutte le amministrazioni precedenti ma non soltanto di Efalù, di tutto il comprensore forse anche tutta Sicilia e mi vorrei sbilanciare anche di tutta l'Italia perché quando c'era la possibilità di dare questi contributi questi finanziamenti a pioggia alle associazioni sportive non si vincolava per esempio una parte cioè direi io ti do 40.000 euro quest'anno a te per tu fare il campionato benissimo vedi che io non ti do 40.000 euro per tu fare il presidente della squadra perché quello deve avere le capacità tu di andare a riperire diciamo i fondi i contributi per tu mantenere la, la, tua, la, tua, la tua squadra di quacce. io ti do 40.000 euro di cui 10 giustamente te li do perché tu mi togli i giovani dalla strada quindi per tu destinare al settore giovanile gli atti 30 tu li devi destinare alla gestione e manutenzione della struttura cosa che non si è fatta mai negli anni passati quando c'è la possibilità di spendere stiamo uh, andando oltre lo sport perché poi d'altronde è questo è un, un discorso molto naturale quello che stiamo facendo perché lo sport vive anche di contributi, vive anche di quelle che sono i finanziamenti eh, pubblici eh, e se non ci sono questi praticamente eh, solo le grosse società possono eh, pensare di andare avanti con gli incassi e con la vendita, la compravendita dei calciatori come dicevi tu. Eh, Zamparini. Zamparini giustamente eh, si sono visti i frutti quest'anno con una squadra ultima in classifica perché quest'anno Zamparini non ha azzeccato eh, nessun giocatore, non ha Venduto, o meglio, ha venduto per risanare eh, il, il proprio bilancio, però poi non gli sono rimasti eh, altri giocatori da poter. Eh, ha comprato dei giocatori per avere una squadra, quantomeno pensava lui, eh, di metà classifica. Invece i risultati, eh, a parte poi il discorso di cambiare tre direttori tecnici, di cambiare allenatori. Oggi arriva uno, domani ne arriva un altro. E nella campagna acquisti di gennaio si è smembrata una squadra, eh, sono andati via dieci ce ne sono arrivati altri dieci, fra l'altro altri dieci giocatori di cui eh, non, non riescono a, a, nemmeno a dialogare perché sono di nazionalità diversa, dunque è una torre di babel. figuriamoci una squadra di calcio che in campo si deve aiutare uno con l'altro, se non si capiscono manco, eh, manco la lingua, eh, cosa possano fare in campo. Comunque speriamo bene, perché noi ci auguriamo che il Palermo rimanga in Serie A, Chiaramente, però, eh, ecco, cattiva gestione di una società eh, di, di, di calcio come il Palermo, eh, viene Perinetti, via Perinetti, di nuovo lo Monaco, poi lo Monaco va via, poi di nuovo Perinetti. Insomma, ecco. È un, questo un, è il un, problema. un progetto di spesa annua, quando ci si avvicina a Zamparini, uno deve calcolare un minimo questo, <ride> una metà di imprevisto. Ma <ride> soprattutto, soprattutto, poi va a caricare il bilancio eh, del Palermo, perché il Palermo in questo momento si trova a pagare tre allenatori ecco perché praticamente da Sannino si è passati a Gasperini da Gasperini si è passati adesso a Malesani cioè con tutti questi soldi di allenatore che praticamente vengono pagati si poteva comprare un campione e a quel punto il Palermo magari si sarebbe un po' risollevato comunque lasciamo perdere queste polemiche adesso noi facciamo un'altra pausa diamo la linea alla regia poi ritorniamo per i saluti e per le conclusioni praticamente del nostro appuntamento di oggi E allora in conclusione di programma noi volemmo concludere proprio con i giovani, con il settore giovanile e l'Ascari cosa sta facendo per il settore giovanile? Avete già un settore giovanile? No, noi pensiamo, abbiamo diciamo, delle idee che eh, dobbiamo diciamo, confrontarci con qualche altra associazione sportiva del territorio Eh, però come dico in un... serie di dibattiti quando faccio le riunioni di dirigenza, io dico, senti, paradossalmente Lascari prima deve puntare sulla prima squadra e poi sul settore giovanile perché se prima non diamo visibilità alla prima squadra non cerchiamo di portare in categorie importanti, non dico in eccellenza ma quantomeno tra la prima e la promozione la prima squadra difficilmente attireremo diciamo, dal, diciamo per portare giovani e creare una buona scuola calcio perché alla fine l'Ascari è sempre un comune piccolo quindi certo. dobbiamo attingere dai paesi limitrofi e tu sai meglio di me che un genitore non ti porterà mai un bambino in una squadra che è in seconda categoria Anche se, anche se tu hai un buon settore giovanile, però quello che interessa è la prima squadra. Dice mio figlio: Gioca in quella squadra perché crescendo può finire in ecco, prima squadra. Però prima si scuola... può investire sul settore giovanile per eh, fra un po' di anni avere anche dei ricambi e, dei, e soprattutto dei giocatori locali che possono rafforzare poi quella che è la squadra L'anno prossimo, noi stiamo a fare gli allievi. Speriamo di fare gli allevi regionali perché abbiamo in mente di, di stilare degli accordi con delle eh, società dei paesi limitrofi. Beh, diciamo, diciamo, è un cantiere aperto Laskara in questo momento di tutto e di più si ma può fare. Ma è importante che settura... già si è cominciati a lavorare. Allora per chiudere adesso una domanda eh, all'amico Peppe, eh, lui praticamente diceva prima che ha fatto anche eh, l'assessore qui a Cefolù. Eh, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di calcio, ma una domanda personale te la voglio fare, nel senso che eh, allora a questo punto tu ti sei allontanato dalla politica eh, oppure eh, conti di rientrare eh, nuovamente in politica facendo sempre chiaramente lo sport ma Santi questa è... tu oggi veramente si vede che sei bravo a fare il tuo mistero, eh, fai delle belle domande uno dietro l'altro guarda, Santi, io dico la politica io interpreto come lo sport io sono un uomo di, di spogliatoio un uomo di squadra E mi piace prendere decisioni insieme a collettivo, insieme a, in questo caso riferendomi all'asca, insieme alla dirigenza e alla squadra. La politica è la stessa cosa. Io penso di nel periodo che ho avuto a disposizione di fare parte dell'amministrazione della mia città, penso di essermi impegnato al massimo e penso di anche di non avere demeritato, santi. Quindi perché a parte che ho fatto, quello che ho fatto l'ho fatto con il cuore. Eh, e poi credo che se io devo fare politica o meno oltre a deciderlo io lo deve decidere, decidere anche la politica chi è che fa politica perché eh, da soli non si va a nessun posto eh, e quindi la politica è, diciamo, un, è, è un divenire diciamo, no? quindi, diciamo che in questo, in questo momento, momento sei in stand by sì, sì, cioè, in questo momento sono in stand by eh, aspetti... sì. e poi devo dirti anche che mi sento degnamente rappresentato in Consiglio comunale in questo momento non solo da chi diciamo, può avere con me gli affetti diciamo, superiori all'amicizia, quindi che c'è mio padre in Consiglio comunale in qualità di consigliere comunale del PDL, ma mi sento rappresentato da una buonissima opposizione, perché devo dirti che seguo eh, tutti i consigli comunali anche grazie al CRM eh, che è presente lì in aula e quindi ci dà la possibilità anche da casa di assistere ai consigli comunali devo dirti che, essendo eh, che sono lontano delle idee dell politiche di sinistra o del sindaco Lapunzina anche se devo dirti che è giusto dirlo nell'ordinaria amministrazione il sindaco sta amministrando bene è presente sulla città eh, certo i problemi di bilancio che, si sono, si sono, che abbiamo attraversato i problemi economici, il dissesto finanziario, sono problemi delicati che purtroppo chiunque va in difficoltà. Però devo dirti che, anche se ci sono tante cose che non condivido del, del nostro sindaco, devo dirti che invece molte cose le condividi, molte cose le condivido e devo dirti che mi sento veramente degnamente rappresentato da questa opposizione. Benissimo. Allora noi abbiamo concluso qua questo, questo programma, questo appuntamento di oggi. Eh, abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo avuto il collegamento delle con eh, l'ufficio stampa del Barcellona Basket in, eh, abbiamo parlato della partita eh, di serie A2 che si è svolta domenica qui a Cefalù abbiamo un po' affrontato eh, diciamo con Peppe eh, i problemi del, dell'asca di calcio della polisportiva l'asca di calcio che praticamente ringraziamo per essere stata oggi con noi abbiamo insomma un po' parlato di tutti eh, gli avvenimenti che ci sono stati eh, questa settimana scorsa eh, ricordiamo che mercoledì 20... 20 febbraio allo stadio di Santa Barbara alle ore 15 ci sarà per quanto riguarda il eh, campionato di promozione, un turno eh, infrasettimanale e la squadra giovanile Cefalù giocherà contro il Torregrotta, ricordando anche che eh, non ha giocato domenica per l'impraticabilità del campo del Sant'Agata ringraziamo i nostri sponsor la Globa e Viaggi in via Portosalvo 54 a Cefalù, Betty Sisili scommesso online in via Pintor 15 a Cefalù e ancora Mondo Moto, vendite ricambi auto e moto in via Roma 127 a Cefalù. Bene, un saluto a tutti amici e a risentirci alla prossima settimana e grazie ancora a Peppe Baranco, grazie. Buonasera a tutti